Але мій медитативний, заглиблений у себе спокій настрій настільки робив все довкола несуттєвим та звичним, наче все відбувалося не зі мною, що я на це просто закрив очі, ніби це закономірність, яка трапляється завжди і без якої просто будь-яка купівля овочів просто неможлива, як і купівля перед тим у гастрономії вареників із лівором. Оля... Навряд чи може рівнятися з тобою, з твоїм спокоєм і вмінням разом зі мною слухати тишу. Думаю, її зовсім не цікавила тиша, те, чим я живу, що читаю, пишу, переживаю і щодня ношу в собі, натомість вона лише прагнула, щоб ми мешкали разом. Наші стосунки відбувалися настільки поспіхом і з певною нервозністю, що я почав панічно боятися шлюбу. Мені здавалося, що я стану придатком воленій життєвій місії чи звичайним биком-репродуктором, який забезпечує тривалість і безперебійність природи, її продовження. Коли я повертався з роботи, Оля любила припхатися до мене, і я змушений був кохатися. Якщо бути чесним, то це вона зі мною спала, а не я з нею, бо жодних особливих чи нав'язливих кроків не робив. Моя голова розколювалася від низки запитань. Хіба це свобода, яку так обожнює людина, потрапляючи в непримітні не несвободи? Те, що здійснювала з моїм життям Оля, важко назвати благом для мене, чи, якщо влучніше, бодай приємною несвободою, яку я сприймав би як свободу. Мабуть, вона дурнувата жінка, якщо не здатна нав'язати свою волю чоловікові як необхідність, без якої той не може обійтися, без якої він не може прожити жодного дня. Оля пише дисертацію по якійсь беліберді, пов'язаній із бухгалтерією. Появляєш? Я навіть не маю з нею про що говорити. Але мене цікавить інше. Як Оля відреагує, коли дізнається, що вона мені абсолютно не потрібна і байдужа? Я підпускаю її, аби спостерігати за розвитком подій далі. Минулої зустрічі Оля мені сказала. Я через місяць поїду на стажування в Бельгію, в один із університетів. Якщо вдасться, зароблю трохи грошей на машину. Ти будеш мене чекати? Не знаю. Навіщо їй машина? Хіба ми після всього, що було, недостатньо близькі? Не знаю. Я справді не знаю. Тепер я думаю, що все це нарешті скінчилося. Ми попрощалися з купою німих запитань в її очах, залишивши все непоясненим. Нез'ясованому. Ми мовчки поїхали в аеропорт Бориспіль, мовчки сиділи в буфеті сьорбали каву, спостерігали за трьома галасливими засмаглими арабами, які за сусіднім столиком сперечалися над картою, здається, Києва. Так само мовчки я поцілував її перед тим, як вона зникла в зоні для пасажирів. Це було симпатичне прощання. Без дурних і напружених розмов, після яких... Розколюється голова, без сліз і сентиментів, без брехливих чи уникливих відповідей на несміливо оголошені слова надії. Мені здалося, що ми навіть почали трішки ненавидіти одне одного. Вийшовши з терміналу, я з полегшенням закурив і подивився в чисте небо. Мене не дратував натовп пихатих таксистів, що до кожного стрічного приставав із фразою підвести. Тільки спокій. Я повертався до свого звичного та спокійного життя. Попри те, що я не самурай, мушу пройти свій шлях до кінця, мене чекають стежини моєї самотності, мене чекає просіка ідеї моєї химерної уяви, на якій зустрічаються досократики та марксисти, теологи і контркультурні роздовбай, мене чекає моя затишна квартира та улюблений балкон, я тобі вже казав, це найкраще місце в Києві. У професора Мельника справи, здається, ще гірші. Він не вилазить із лікарні. Зробили вже третю операцію. Я продовжую викладати на економічному факультеті. Це мене дуже окрилює.